una ebissenca que nascé a Sant Josep de Satalaia l'any 1927 i que el proper dissabte rebrà un merescut homenatge per la seva rellevant feina per la cultura popular. Així ho ha contemplat la Federació de Colles de Vall i Cultura Popular d'Eivissa i Formentera que ha organitzat en guany les 14 jornades de cultura popular dedicades a la pedra en la cultura pitiusa.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 Com ella, eh, moltes vegades n'hem parlat que la cançó no deu de perdre's i, i també avui de matí justament feia un record o feia una apuntació sobre que avui es feien molts d'homenatges, avui es feia homenatge en aquest president o expresident president que mos ha deixat i que ha set un símbol per per ser democràcia, no? I fem fa referència en els homenatges i que un pugui rebre un homenatge en vida, doncs és algo molt molt polític. Sí, Cat molt. Catalina, bon dia. Bon dia. Com anem de sapinya del cor? Bueno, de sapinya pinya del cor veu de més no gaire. <ríe> però si sapinya del cor funciona, sí, ja no, tot no. funciona. Eh, jo crec que ja és el que tinc bo. El cor, perquè mai m'ha trobat que el tingués dolent, però quasi tot l'altre ja no el tinc, no el tinc gaire a dir. El que bueno. es, el que es escolli encara menys. Ai, ai, ai. Tots mi diu, tots, tots, bueno, si perquè ha cantat molt de temps i, i, i té aquest problema de de, ses, de ses cordes vocals que els ha té una miqueta eh, una micaeta danyades, no? Sí. Però això no ho ha fet perquè durant tota la vida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 ja, ja hi quedava per tota la vida. I, I ella no cantava en públic, però cantava per casa, i jo la sentia, i vaig començar a, a cantar d'aquesta manera. Sempre he viscut a Sant Josep? Bé, sí, de, de, hi vaig viure de quan vaig néixer, hasta que me'n vaig venir Vila, que ha ja deu fer uns... Uns 35 anys o 40, no ho sé quants. Exacte, perquè les Llavors... fetxes no me les pregunteu perquè no me'n record de cap. Ja, N -n normalment en aquella època es anava vestida de pagesa. Eh, vostè la van vestir de pagesa, també de pageseta, no?, quan era petita? Sí, m'hi vestida el dia que vaig fer la primera comunió. Vaig estrenar un traje, molt contenta que anava. T'havia anada xerrada, que, eh? Sí, que estrenava tota la roba. I dué un... Jo m'agradava molt posar-me coses llargues i va, va em va vestir. Es diria la primera comunió. I el vaig fer que tenia set anys. Bueno, eh, disculpi un momentet perquè no hem saludat a tots els amics que a través de la televisió d'Eivissa i Formentera estan seguint aquest programa dia a dia i ho estan fent d'una manera avui de luxe perquè tenim una, una persona entranyable entre altres en Catalina Anna Catalina Puvil a més de poder-la sentir a través de la ràdio la poden veure tra a, a través de la televisió d'Eivissa i Formentera eh... Catalina, eh, és una vida molt, molt llarga, sa seu, perquè no, no li vaig preguntar s'edat jo, perquè, perquè tenim que preguntar. O oh, no té reparo, en dir, s'edat que té. No. Qui, quina té? Quina edat té? O no fa jo, falta sí, dir Sí, no, no, no. Bueno, jo crec que si miren sa cara ja veu que no som ninguna criatura. Però jo tenc 87 anys complits des del dia 4 de gener. Déu me el Senyors aporta molt bé, eh? Bueno, per ara no n'ha caigut cap. <laughs> els aporta tots damunt. I com a set, com a set aquesta, aquesta vida que perquè hem passat de, de moltes, eh? Hem viscut eh uh, diferents èpoques i èpoques difícils a nostra... no, no, tot ha set fàcil de Bueno, jo sigui de contar. de, no? si de contar tota la meva vida seria en que siga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 i sa mamà i jo i el meu germà m'anàrem a sa finca, que sa finca abans ja estaven mesurals. I des d'entonces de vaig estar a sa finca fins als 20 anys que em vaig casar. Vol dir que vostè era el caganiu de sa família, sí, no? Sí, sí, m'ho deien, I em, sabia, mm -hmm. i em sabia molt de greu com ho diguessin. Ah, sí? O Quants germans tenies? Un record que sa mamà em va dir diu «Mira, no t'has d'enfadar amb això?»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 i nosaltres ja m'anàrem a la finca i ells... A Sant Josep, però. Sa... Sí, sí, Sant Josep. Sa... Sempre, sa... sempre set en el poble de Sant Josep. I quan me vaig casar, també ara és en Sant Josep, però llavors estava en el poble de Sant Francisco, en el uh -huh. terme de Sant Francisco. Ja, cap a sí. Salines. Estava a, a, a, a Esporroig, uh -huh. però allò que llavors en aquell temps que era a Sant Francisco. ja.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 Així és que he anat sí. a moltes bandes. Sí. Però a Sant Josep, sí. A Sant Josep em coneixien més perquè els diumenge mos ajuntàvem tot el poble a Missa i a Llenet on se coneixia més per molt d'això. Gent jove, quizà no em coneix quasi ningú. Perquè jo tampoc no els conec a ells. Però gent bé de sa meva edat que ja no n'hi ha tanta com n'hi havia, sí, aquells tots mos coneixien per nom de sa casa, que era Campo mm. Vil. Sí.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 quan feia un estribot d'aquestos que l'home allà on fa, sempre em preixia que estaven mal fets, i els tornava esquins i ja els esborrava. Mm -hmm. Llavors, quan me vaig a passar a fer més cançons, ja és quan he seguit cantant molt, i llavors sí, perquè si un no sap moltes cançons, un no pot anar de cantades. Exactament, perquè... Perquè un no pot dir sempre no se'n mateixa. Se'n mateixes, exactament. Sí, sí. I n'ha anat a moltes, a moltes cantades. Sí. A moltes. Tantes, Molt... quasi no me'n record. Moltíssimes. Però, va, és a pobles que hi me'n record, i és... Es... Sí, en alguns. En balles, ahir mateix vaig buscar una capsa que hi tenc diaris, que guardava tots els diaris de quan me'n feien entrevistes i quan me'n feien coses mm. així... I, I sí, i, i n'he trobat, que perquè no me'n recordava que havies anat a la cala. I, i també havia anat. També havia anat a la sí, Per tots. I a la revista hi ha a tots els pobles. Normalment... alguns més que altres. Normalment sempre li ha agradat picar una mica. Eh? Bueno, Discut som... Discutir una mica. So... Porfadiar una mica. Ser de les porfadiadores. Per... Però mm, ha fet glosadora també? O sigui, ha fet glosa? Eh, ha fet glosa sí, bueno... De tot una mica. L'altre dia mateix vaig agafar una llibreta que en tinc, de gloses, sí. com que ara llavors, quan vaig, vaig començar a Anxos de la Torre, sí. eh, anàvem a fer trobades d'aquestes de gloses, més que, i llavors em, té, em vaig comptar 200 no sé quantes de Déu glosetes. Sí. Déu-n'hi-do.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 he cantat amb altres cantadors, que no siguin Vicent Bufí? Bé, bueno, he dit algunes cançons. Vaig cantar una vegada, o dos o tres, perquè amb en Salvadoret, que li deia un jove que encara... encara és jove. <laughs> aquell eh, vaig cantar-hi amb una cançó de, de tres. Sí. Que jo, clar, com és molt natural fer de jaia la que cantava en, en altres on era na, na Carmen pots dir, pots dir en, Sal, en Salvador Cardonet Salvador. ah, en Cardonet, en, Cardonet. en Cardonet un fi, fi, sí. eh? fi, ah, fi, fi, fi d'en de Salvador Cardonet sí, no. sí, sí, sí, sí, sí, sí que, que, que, és, que és, un jo, és un jovenet encara sí, ara en està, està per Madrid no sé, està però per Madrid. ara va venir sí, sí, sí, sí. No sé aquesta història bueno, en, en, en, hi ha que dir que està també amb en Vicent, que és el seu fill Eh? Es diu... ah, ah, Paco. Paco. tu t'ho dius, Paco? Paco? ah sí, Paco, perdona sí. hi eh, eh, ha que dir que aquesta, aquesta aventura d'estrès, o sigui, cantar a tres per mi que només ho heu fet d'altres, dels de la de torre eh, en Vicent sí. en Pepita i en la Catalina sí. o sigui, és festeig el que és es festeig la eh, lota és jove i hi té que haver sa mare, sa mare eh, controlant sa, sa iaia, sa iaia eh? <laughs> controlant a veure què passa allà eh? que no sigui que s'allergui mica una mà o es diga el que no s'ha de dir eh? i eh, això eh, jo per mi que sàpiga jo, no s'ha fet a altre llocs una cantada de porfèdia a tres, no, per mi que no ho he fet més que a altres, i en el cas d'en no, no ho sabia, però en la Pepita, en la Catalina, eh? en, en Vicenç, si tinc documentació, tenc, ho tinc gravat i podem escoltar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 I, I també sa jaa, sa, sa, sa jove i sa'lota. Sí. Eh, Catalina, com veu això de sa cançó eh, per a jovens? Perquè ara pareix que n'hi ha algun que, que promet, n'hi ha algun que promet, però glosen.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 això sí que és veritat. I ara la gent jove també ho pareix que, que, com que li faci vergonya, perquè n'hi ha molts que si volguessin cantar sabrien cantar, perquè yeah. n'hi alguns que ja els apareix que, que van aprendre. El que passa que que això d'escantar, jo sempre he, he, he ceremonat del mateix, que s'ha de... Vé de la naturalesa de la natura, persona, perquè si si cantes i no saps cantar dins el coll, no, no diuen que sigues bona cantadora, ni bon yeah. cantador. Yeah. I, i Però, bueno. Catalina, a vostè se li ha considerat una bona cantadora, a més constant, eh, lluitadora, eh, per millorar, per portar-ho endavant, per conservar-ho, i, i el carinyo que li té eh, sa cançó. Sí, hasta hi vaig a, a sa darrer cançó que he fet, o era aquesta, una cançó així, que era de que no es deixassen sense cançó Pagesa, ni la cançó a Ibisenca, que no ho perdessen, perquè si no, que no es podria arribar, no es tornaria a recuperar. I quan m'ho la cantarà? <laughs> Això sí que aquí ah, se serà més difícil i ja aquí que s'hauré passat de mida. Jo parlant, quizá la sabria dir, però cantant no ho sé. És igual, parlar, parlant és igual? O sigui que per a m'ho la té que dir? Bueno, és una cançó que vaig fer...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 Bé, bueno, eh, anem en aquest homenatge, en aquest homenatge que li faran el dissabte que ve. Eh, està contenta? Sí, molt. El que em tan nerviosa que llavors no sé no sé actuar com hauria d'actuar. Jo estic molt contenta, igual que quan me la feren els puig del balles i tot, perquè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 fallos, perquè jo puc haver tingut la redoblada bona, mm. però es mot no m'ha sortit gaire bé mai. Bé, bueno. eh, jo ja li dic a Catalina que es diu menja que ve siràs nostre homenatge en, a, en aquesta trajectòria, a tots aquests anys que estem, hem estat junts, perquè d'alguna manera hem caminat junts,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 Estic contenta que les tangueu i que les quedeu. lo que passa que jo, a les, allà on altre un me les vio gravat quasi totes, era a bandes que anava de cantades, m'apareix. Mm. Mm. I, I el millor ni la, la gravàveu tota. I jo gravada, gravada tota, ni tinc poques també gravades meus, perquè a casa no no em dedicava a gravar-les. I ara em sap mal, des de l'ho he, he dit mm. Però... No sé, si et feis una cosa xineta També penses que és que deu mèrit a la cançó pagesa. I tant, Caridam. Que és el principal. I tant, Caridam. Per això estem cada diumenge intentant... Eh...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 cançons, escoltarem aquesta cançó nova que, si no és cantada, serà recitada, com vulgueu, però serà homenatge que nosaltres des d'aquí, des de ràdio bueno, sí, que li farem. Bueno, jo ara n'he fet un trosset, però, no, ara no la, no la puc dir, perquè si no, ja, ja estiria estrenada. Molt bé. I no sé si la s'obriré. Molt bé. La, aquesta que em dius tu, m'agradaria molt cantar-la, però tinc càncer que no vol ser que va. Però, escolta, si no, si no ha de quedar gravada, l'aprovaria a dir. Molt bé. Idò. Catalina, una abraçada molt grossa. Hem d'acabar, hem de connectar en les notícies de les 12. Així és que enhorabona per molts anys i seguirem fent feina en el nostre camp, bueno, d'acord? Moltes gràcies a valtres. Moltes gràcies. Que ja gràcies també per acompanyar-nos. En el seu fi, li doig ses gràcies i eh, en els amics de Televisió Divícia i Formentera mos despedim. Notícies i tornem.